pertsoaren zorzi hartan ezagutu zintudan. Bada denboratxo bat gurera bisitan etorri zinenetik. Egia estea nahi baduzu inuuxentexamarrekaren ez, uztean harrapatu gintuen zure etorrerak. Gure erosotasuna eta normaltasuna aztoratu dituzu. Mundua gora jarri. Batek daki ahala moduz sortu zinelako ala pertsona jakin batzuek munduratu nahi izan zaituztelako.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 TAPI aurkuju, konfebask eta ekonomia pikutara ez bidaltzeko haienak eta bi egiten. Kulturgileak berriz greban. Ekonomia zitze egitean beraz, noren ekonomia zariko ote dira. Bertakonek azariak, etxeko langileak, gazte prekarioak, autonomoak, lanerako aukera izate hutsa ere, ukatzen dieten etorkiak, horiek guztiak ez dituztea intzatartzen, haien potoloetan galtzen direnean. Osakietzaren protokoloak, aholkuak eta bete beharren sermoia. Eta haran hon, Sanchez atzeman dute kantabriako bigarren etxe bizitzan. Maskarak, eskularruak, desinfektatzaileak, testak eta arnaskailuak joak nahi. Baina ez nahikoak. Bertakoaren aurrean, atzerriko produktu merkeak lehenesteak pasadigu faktura. Eta azken batean, orain artean, osasun publikoan egindako murrizketek zerikusirik izango dute ez da?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 Argi geratu da alaber, horrelako egoeretan aukera berdintasuna bermatzeko dugun ezintasuna. Halere, bien bitartean ez gara besoak gurutzaturik geratuko. Feminismoak aspaldidanik azaleratu nahi izan duen zaintza jarriko dugu erdigunean. Sortuko ditugu herriari hotsa emango dioten irrati libreak, saretuko ditugu babestaldeak. Nik ere egingo dut aldarri, ni ere etxean geratuko naiz.